Troll Besorolása 4x-es osztály A troll 6 méter magas, egy tonnát is meghaladó súlyú, félelmetes bestia. Közismert róla, hogy rettentően erős és nem kevésbé buta, ráadásul kiszámíthatatlan és gyakran agresszív. Őshazája Skandinávia de ma már Nagy-Britanniában, Írországban és más észak-európai régiókban is előfordul. A trollok morgásokból álló primitív nyelven kommunikálnak, bár egyes példányokról tudjuk, hogy megértik az emberi beszédet, sőt, néhány egyszerűbb szót is ki tudnak mondani. Az értelmesebb egyedek kiképezhetők őrző munkára. A trollnak három típusát ismerjük a hegyi, az erdei és a folyami trollt. A kopasz világos szürkebőrű hegyi troll a legnagyobb termetű, s egyben a legvadabb. Az erdei troll halványzöld, egyes példányainak bőrén zöld vagy barna színű, vékony szálú kuszaszőrnő. A folyami két kurta szarva van, bőre vörhenyes, esetenként szőrös. Ez a típus gyakran hidak alatt áll lesben. A trollok nyers hús tesznek, s nem válogatnak az áldozatokban. A vadállatoktól az emberig bármit zsákmányul ejtenek.